Сьогодні моторошна історія Софі Венцель Елліс Раби Пилу. У тропічних хащах, відрізаних від світу, вчений божеволіє від жадоби влади. Його лабораторія – місце заборонених експериментів із життям і смертю. Коли дослідження виходять з-під контролю, на світ з'являється жах, що не знає милосердя. Це історія про науку без моралі, про страх і відповідальність. І про те, яку ціну платить людина, що вирішує стати богом Софі Венсель Елліс Раби пилу. Два човенни звернули з відкритих вод нижньої течії річки та пажос до ігарапе, мілководдя, зарослого лілеями, що часто позначає індіанське поселення серед бразильських джунглів, один із двох метисів збирачів Каучуку раптом зупинив свій човен, уперше весло в гігантський клубок лілеїв. З потвореним варіантом мови тупі, він гукнув до білого чоловіка, який плив на іншому тендітному човні. Ми не сміємо плисти далі, пане. Країна унгапуків зачарована, це занадто небезпечно. З острахом він озирнувся через плече туди, де у слизькій воді щось ворухнулося то був лише алігатор, що полював на свій сніданок. Гейл Огем, довгий, худорлявий і прямий поглядом як Чарльз Ліндберг провів розпачливими пальцями по вологому волоссі і застогнав. «Але ж, як я знайду, це джунглеве селище без провідника». Кабокло знизав плечима. «Селище саме знайде вас. Воно зачароване, пане. Та незабаром ви побачите стежку крізь мато. Хіба ви не можете залишитися зі мною, бодай, до висадки? Мені не подобається вигляд цих алігаторів». Краще білому зустрітися з алігатором, ніж Кабокло з унгапуком. Колись вони убивали нас і їли, аби набути нашої сили. Тепер же його красномовне знизування плечима замінило пояснення. Тепер нетерпляче підштовхнув його Гейл. Білий бог, який наклав чари на цих колишніх людожерів, зачарує і нас, примусить умиватися та радіти, коли настане година смерті». Він здригнувся і сплюнув у бік Каймана, що незграбно відходив від його човену. Гейл Оггем розсміявся. «Щиро, хлоп'ячо, що виглядало дивно для такого вченого молодого професора. І це все, що вони можуть зробити з вами?» – запитав він. «Ні. Усі, хто входить до цих чарівних джунглів, швидко вмирають радісними. Кажуть, перш ніж настане останній подих, Їхні тіла перетворюються на жменьку срібного пилу. Пуф, отак. Він клацнув брудними пальцями. А тоді життя, що покидає тіло, переходить у скелі, які починають ходити. Гейл безнадійно зітхнув. «Сперечатися не було сенсу. Вивантажуйте свій човен, – наказав він роздратовано, – і забирайте свої брудні тіла геть. Напівкровки охоче підкорилися». Коли відпливаючи човене звернули від Ігарапе назад до відкритої течії річки, у молодика волосся на голові мимоволі піднялося дибки. Тепер він був залишений сам на сам зі своєю долею. Його довге тіло розкинулося в човені, і він кілька хвилин безцільно гріб веслом, доки не натрапив на своєрідний прохід у хащах. Стежку, яка вела до селища в джунглях, куди він і прибув від імені науки, а також заради певної винагороди. Перш ніж зануритися в оту пастку, де життя і смерть точили видиму, безупинну боротьбу він затримався. Інстинктивно він здригнувся, не бажаючи втратити себе у божевільному зеленому світі. Уперше він почув про унгапуків на конвенції клубу невігластва в Нью-Йорку. «Товариства вчених, напівучених і шукачів пригод» об'єднаних заради вручення щорічної премії Вулмана за найяскравіше відкриття емпіричних фактів у різних галузях науки. Один із членів клубу, мандрівник, розповів неймовірну історію про плем'я бразильських індіанців, яким керував сер Базіл Еддінгтон, англійський науковець, що проводив таємні досліди з біохімії у своїй лабораторії серед джунглів. Мандрівник твердив, що цей учений – напівбожевільний від потужного наркотику, ніби відкрив якусь таємницю життя, яка дозволяла йому створювати потвор у своїй лабораторії та змінювати фізичні характеристики індіанців-унгапуків. За п'ять років ці дикуни-канібали нібито перетворилися на освічених чоловіків і жінок. І ось тепер Гейл Оггем, сповнений надії завоювати одну з премій Вулмана, перебував у країні-унгапуків входячи стежкою в джунглі, що вела його в невідоме. За 50 футів від Ігарапе стежка різко звертала від гігантського дерева. Гейл підійшов до повороту, тримаючи руку на зброї. Але, не дійшовши кількох кроків, він різко зупинився, прислухаючись. Раптом у повітрі прорізався жіночий голос, що вибухнув диким, неймовірно солодким співом. Гейл стояв зачарований, п'ючі хмільні звуки, які хвилювали його почуття, немов масата, джунглевий напій, що п'янить, співачка наближалася до повороту стежки, а молодик чекав із нетерпінням. Побачивши її вперше, він задихнувся від подиву, він очікував побачити індіанку. Жоден при здоровому глузді мандрівник не міг би уявити білу жінку серед амазонських джунглів і з тілом, Блідим і дивовижним, мов великі, М'ясисті лілеї Вікторія Реджія, Щорослив і гарапе. Коли вона побачила Гейла, То миттєво спинилася. Швидким, відпрацьованим рухом Вона зняла з плеча лук І натягнула тятиву, Встигнувши вкласти в неї Гостро заточену стрілу. Вона була вродливою варваркою, Яка стояла перед ним, Тремтячи всім тілом. У товстих тьмяно-золотавих косах що спадали на голі плечі, палали дві величезні червоні квітки, найяскравіші за її власні повні губи, що надулися від тривоги. Убрання її було до дикості лаконічним. Лише коротка спідничка з грубої трави та нагрудники збитого золота, закріплені на тілі кольоровими шнурами. Дівчина простягнула владну руку і бездоганною англійською мовою промовила «Повертайтеся назад». Гейл випрямив своє довге тіло, схрестив руки на грудях і подарував їй найпривабливішу посмішку. Його зухвалість лише підкреслювала його здорову вроду. «Чому?» – вигукнув він. «Я подолав кілька тисяч миль, аби побачити тебе». Він побачив, що її погляд, спокійний і прямий, сяяв чистотою і прозорістю, дивовижно-орхідейно-блакитного кольору. «Хто ти, її глибокий?» Вібруючий голос був плоттю, яка раптово розбурхала почуття Гейла до бестями. «Я Гейл Оггем», – промовив він трохи тремтячим голосом, – «самотній, початківець-науковець, що блукає джунглями. Хіба ти не назвеш свого імені?» Вона серйозно кивнула. «Я Аня, я теж біла». Її насичений голос лунав гордо і спокійно. «Ходімо, я дізнаюся, чи Айму захоче прийняти тебе». З несподіваною, дитячою довірою вона простягнула йому маленьку руку. Жест був таким природним і чарівним, що Гейл, усміхаючись хлоп'ячому, взяв її руку і тримав, поки вони йшли стежкою джунглів. «Заспівай мені!» – раптом попросив він. «Заспівай ту пісню, що співала щойно!» Ту, – перепитала дівчина, обернувши на нього вогонь своїх незаймано-блакитних очей. «То була моя смертна пісня, яку я щодня вправляюся співати. Можливо, скоро мене відпустять від цього». Вона провела руками по своєму прекрасному, напівоголеному тілу. Погляд Гейла, теплий і жагучий, ковзнув її фігурою. «Ти справді бажаєш смерті?» «Так, а ти хіба ні? Якби ти прагнув смерті, то не відступив би від моєї отруєної стріли. Ні, Аню, я хочу жити». «Жити і бути рабом цього?» Знову вона провела рукою по своєму стрункому тілу. Рабом купи плоті, яку потрібно годувати і оберігати від мук, що чатують на неї звідусіль. «Фу, а я сподіваюся, що моя черга настане вже скоро. Твоя черга на що, Аню, увійти до кімнати визволення. Можливо, якщо Аїму дозволить, і ти теж скуштуєш смерті». Її лагідна усмішка була майже блаженною. «Ти маєш на увазі сера Базіла Едінгтона Колись його так називали, ще до того, як він прийшов до нас. Тепер у нього немає імені. Ми не змогли знайти для нього достатньо святого імені, тож називаємо його Айму, що означає «добрий друг». Її прекрасне обличчя випромінювало щиру пошану. У цей час у далині Гейл побачив, що стежка вела до великої галявини. Він сповільнив крок, бо хотів ще трохи побути на з цією чарівною дівчиною. Перш ніж приєднатися до унгапуків. «Хто ти, Аню?» – раптом спитав він, нахилившись ближче до її хвилястого, тьмяно-золотавого волосся. «Я, Аня, біла жінка?» – відверто відповіла вона. «Але хто твої батьки? Як ти опинилася серед унгапуків?» Її червоні губи розкрилися у свіжій, росистій усмісті. Я думала, всі білі чоловіки мудрі, як Айму. А ти, виявляється, дурний. Як ти собі уявляєш, що біла жінка могла з'явитися в племені індіанців, яке живе в джунглях за багато тижнів дороги від того, що ви називаєте цивілізацією? Гейл розгублено і ніяково поглянув на неї. «Справді, мабуть, я дурний», – сказав він сухо. «Але скажи ж, Аню, як ти потрапила сюди?» «Та він мене створив», – вигукнула вона. «Створив, Господи милостивий, що ти маєш на увазі?» «Те, що сказала Гейле Оггеме, якщо він може взяти кілька порошинок і виростити з них пагінець, який перетвориться на гігантське дерево, оте чудовисько і тауба, то хіба ж ти не віриш, що він може створити маленьку білу дівчинку на кшталт мене?» Її орхідейно-блакитні очі світилися невинністю. Пальки питання, що рвалися з його вуст, заціпеніли, бо до них наближалася група індіанців. Шестеро майже голих червоношкірих наблизилися і пильно розглядали його, нервово перебираючи свої примітивні, прикрашені пір'ям знаряддя. Вперед виступив високий, вродливий юнак у чиїй зовнішності було щось від мальовничої досконалості північноамериканського індіанця з великих рівнин. Він заговорив досконалою англійською. «Добрий день, білий чужинцю! Чого ти бажаєш від унгапуків?» «Я прийшов побачити вашого білого вождя», – відповів Гейл. А йому чого ти хочеш від Айму?» «Він належить нам, білий чужинцю». «Так, він ваш. Я приходжу як друг...» Можливо, аби допомогти йому у його великій справі. Можливо. Молодий індіанець схрестив на широких грудях бронзові, м'язисті руки, і продовжив холодно розглядати Гейла. До тебе вже приходили білі. То були шпигуни і злодії. Деяких ми отруїли курарі. Інших Айму повів до кімнати визволення. Він обернувся до Ані, яка досі стояла поруч із Гейлом, і його вираз обличчя пом'якшав. Що нам робити з ним, Аню? запитав він, і в його блискучих очах на мить промайнув голодний блиск. Аня спалахнула рум'янцем і, наблизившись до гейла, імпульсивно, майже по дитячому, просунула руку йому під лікоть. Ходімо, візьмемо його до нашого селища. У Нані Асу, запропонувала вона. Він мені подобається. Тепер почервонів і Гейл як школяр. Брурови у нані Асу зійшлися суворими зморшками. Його рука, що стискала піхву з трубкою для отруйних стріл, здригнулася. «Аню, відійди!» – гаркнув він. «Тобі не можна торкатися, чужинця!» Очі Ані округлилися від подиву. «Але ж мені подобається торкатися до нього у нані Асу!» Високий індіанець з напівкомічним жестом розпачу промовив не розуміє її неправильно, чужинцю. Вона ще молода, зовсім юна. Ах, і вона знала тільки відроджених чоловіків з-поміж унгапуків. Він рішуче підійшов до Ані, взяв її за руку і відвів убік. Біжи вперед, наказав він. І скажи а йому, що ми йдемо. Аня, брязкаючи на щиколотках бамбуковими браслетами з перієм, швидко побігла вперед. У нані Асу уклонився чемно до Гейла. «Ходімо, чужинцю, якщо ти ворог, боятися доведеться тобі». Він показав рукою, щоб той ішов далі стежкою крізь джунглі. Стежка закінчилася галявиною, на якій стояли молоки, індіанські хатини з плетеної соломи. Усе довкола виглядало мирним, впорядкованим і зовсім не подібним до тих диких оповідок, які Гейл чув про унгапуків. Гейла провели до довгої, низької кам'яної будівлі, в дверях якої стояв високий і виснажений білий чоловік. А йому благоговійно промовили індіанці і уклонилися. Через оголені, засмаглі спини білий чоловік глянув на Гейла. «Сер Базіл Еддінгтон?» – запитав юнак. «Так, ласкаво прошу, заходь». Гейл увійшов до будівлі. Він опинився у кімнаті бібліотеці, Наповнені книжками, з меблями ручної роботи, стільцями та письмовим столом, сер Базіл запросив його сісти. Він пригостив молодого чоловіка довгими, коричневими, зробленими з місцевого тютюну сигаретами та дуже добрим напоєм із юки. Після кількох хвилин розмови сер Базіл раптом різко змінив тон. А тепер прорік він, пильно звівши очі і звузивши повіки. «Скажіть, будь ласка, «Яка справжня мета вашого візиту?» Гейл подивився йому прямо у вічі. «Відверто, сере Базіле, я прийшов до вас тому, що мене безмежно цікавить ваша праця серед унгапуків, і я хотів би запропонувати свої послуги». Він докладно розповів історію своєї родини, своє навчання та свій досвід як викладача і науковця. Сер Базіл постукав олівцем по зубах замислено. Але чому ви гадаєте, що зможете бути мені корисним? Це, звісно, вам вирішувати. Гейл подумав, що вчений у своєму розхристаному піджаку виглядав як величезна, виснажена ворона. Він був настільки схудлим, що, коли світло падало на його обличчя, кістки черепа і рук просвічували крізь шкіру з моторошною виразністю. Гейл, відчуваючи на собі уважний погляд сера Базіла, миттю вирішив, що він йому не подобається. «Мені потрібен помічник», – вів далі вчений, немов розмовляв сам із собою. «Білий помічник, який ані не любить, ані не боїться мене». «Унані Асу добрий по-своєму, та мені потрібен помічник із технічною підготовкою». Раптово він обернувся до Гейла і різко запитав. «Як у вас із нервами, юначе?» Гейл здригнувся, проте відповів спокійно. Відмінно, мій військовий досвід говорить сам за себе він точно не з поганими нервами був здобутий, і ви кажете, що не маєте близьких родичів, жодних зв'язків, які могли б завадити роботі, небезпечній іще дещо. Жодної душі немає, якій було б небайдуже, якби я помер сьогодні, серебазіле. Чудово! І скажіть мені, ось що ви з тих учених, чиї уми настільки механічні. Настільки математично сформовані, що весь ваш науковий світогляд ґрунтується на старих, усталених переконаннях. Чи ви належите до того рідкісного, але сучасного типу підготовлених мислителів і мрійників, які не дозволяють учорашнім догмам впливати на сьогоднішні бачення?» Гейл тихо усміхнувся. «Я нещодавно втратив свою кафедру в одному знаменитому університеті, через мої так звані «ненаукові погляди» на ефірний дрейф. Висловлюючись суто науковими термінами, він докладно пояснив свою революційну теорію. Коли він закінчив, сер Базіл простягнув йому свою костляву руку. Добре, схвально мовив він. Ви зважилися мислити оригінально. Тепер послухайте мою теорію про електрони розуму, яка вже виросла в установлену істину». Я відкрив таємницю життя і смерті. Довгі тонкі руки потяглися до кишені за коробочкою пігулок. Він жадібно проковтнув одну, і в ту ж мить його виснажене обличчя ніби наповнилося новою життєвою силою. Він заговорив раптом із пристрастю. Наш світ, як відомо, складається з трьох сил матерії, енергії та того, що ви називаєте життям. А втім, я радше сказав би, що їх лише дві, адже матерія у своїй останній сутності є формою енергії. І що ж тоді є життя? Не можна назвати його формою енергії, адже кожен неорганічний атом має енергію, але не має життя. Життя містере Оггема це розум, свідомість. Він почав метушливо ходити кімнатою. Усе, що живе, має цю свідомість. І я кажу це всупереч деяким усталеним науковим поглядам. А мебо в калюжі, пліснява на окрайці хліба, будь-яке з міріадів дерев і рослин, що ви бачите в джунглях, мають свідомість не меншу, ніж ви. І знаєте чому? Він грюкнув кулаком по столу. Бо вони походять із того самого джерела, що і ви та я, з всесильного розуму вічного, незнищенного який дозволив поневолити себе матерією. «Ви Гейл Оггем, я Базіл Едінгтон. Але ми з вами єдині і ті самі. Дозвольте пояснити». Він схопив склянку і налив її повною масати. «Дивіться, дві порції масати. Але я знову виливаю вміст склянки до пляшки. Молекули знову з'єднуються, і дві порції стають однією». Так само колись і ви, і я, наші окремі свідомості, повернуться до цілого. Це звучить містично, але слухайте далі. Ми, науковці, вважаємо, що електрон пояснює майже всі фізичні та хімічні явища. А я йду ще далі і кажу, що він пояснює все – матерія, електрика, світло, тепло, магнетизм. Усе можна звести до єдиної найдрібнішої частки. Отож, містере Оггеме, я зараз поясню вам, як саме життя є електронним. Його довгий палець торкнувся руки Гейла. Ви, я, он та комариха на вашому рукаві. Навіть один із тих мікробів, що викликає в мене малярію. Усі ми, будучи окремими живими істотами, становимо найдрібніші одиниці того, що я особлюю як розум. Коли я кажу «ви», то маю на увазі не цю купу плоті у якій ви існуєте, і яка може бути зведена до тих самих знайомих базових елементів і сполук, що й неорганічні структури. Я говорю про ваш розум, вашу свідомість, бо це і є справжня ви. Чи ви розумієте мене? Цілком, сере базіле, відповів Гейл і знову налив собі напою. Але ви хочете сказати, що ви і я не кращі за комара. Малярійний найпростіший, чи навіть одне з тих дерев у джунглях. На сухому обличчі Сера Базіла з'явилася довга посмішка. Вражає, чи не так? Ви, я та всі інші живі організми. Ніщо інше, як матерія, енергія і свідомість. Ви і я маємо більшу частку свідомості. Бо наша органічна будова дозволяє електронам розуму мати більшу свободу над матерією, з якої складаються наші тіла. Ми гостріше усвідомлюємо всесвіт навколо нас. Маємо ширші можливості для радості і страждання, складніший мозок і нервову систему. Проте, коли наші тіла помирають і наша свідомість звільняється, електрони розуму, поневолені нашими атомами, повертаються до елементарного цілого. Це стосується і найпростіших істот, і дерев, і людини, усього, що живе». Гейл знову підняв чарку. «Тобто ви маєте на увазі серебазіле». Що між тим, що ви особлюєте як розум, і матерією триває своєрідна війна? Що матерія постійно намагається поневолити електрони розуму, аби стати організмом, який на певний час матиме те, що ми називаємо життям? Сер Базіл відкинув назад свій ріденький чуб і виглядав задоволеним. Так, і це верховна помилка природи. Урешті-решт розум завжди перемагає і здобуває свободу. Проте вічний ланцюг поневолення триває і триватиме доти, доки у світі існує бодай один живий організм, який зв'яже розум із матерією. Гейл тепер був схвильований не менше. І від вогняного трунку, і від дивовижного одкровення вченого. «Я вас розумію», – вимовив він, – «не надто елегантно для професора. Ви хочете сказати, що якби кожна жива істота у світі зникла, кожна людина...» кожна рослина, кожна тварина, навіть до мікроскопічних інфузорій, то розум зібрав би всі свої електрони і, підкоряючись певному закону, скажімо, щеплення, утримав би їх непідвладними матерії та енергії. Саме так вигукнув сербазіл. І знову, як на початку, розум панував би самостійно. З того, що я довів, випливає, що ви, я і всі інші створіння, які зараз живуть, Можемо, як окремі розтілені електрони, вічно насолоджуватися свідомістю, як частка розуму. У його темних очах спалахнула нова пристрасть. Коли я завершу свою місію, ми більше не будемо рабами пилу, підвладними всім жахливим стражданням цієї купи гнилої плоті. Він ударив худою рукою по своїй тонкій нозі так, що залунало. Але ж ви не можете довести свою теорію на практиці, Сере Базіле, невже його висохле обличчя знову розтягнулося у страхітливій усмішці? Ви здатні витримати потрясіння? Якщо ви маєте на увазі потрясіння для очей, дозвольте нагадати, що я служив два роки на війні. Тоді ходімо до моєї лабораторії. Вам краще випити ще ковток. Поки Гейл знову налив собі з пляшки масати, сер Базіл проковтнув ще одну пігулку. Потім обидва вони рушили до сусідньої кімнати. Сер Базіл, тримаючи руку на дверній ручці, зупинився. «Перш ніж ми війдемо», – мовив він. «Я хочу, щоб ви пам'ятали, ми називаємо природним те, що є властивим фізичному світові. Усе живе в цій лабораторії створила сама природа. Я лише надав матеріалам можливість. Точніше, створив умови, за яких матерія могла поневолити електрони розуму? Він відчинив двері, прослизнув усередину і, оголивши зуби у своїй потворній усмісті, жестом запросив гейла слідом. Гейл